Десь під обід весь люд потоком рушив, усі, усі живій, молодий, стар, розв'язували вузлики, як душі, вищедрювали свій нехитрий скарб. Богдан Подумки Так давно, так невтішно люблю Це вже важко й назвати любов'ю Перебуду і ще потерплю Потім буду навіки з тобою Я б хотів і спалили, щоб нас Щоб змішатися прахом по тому Як вітрець половітиме час А ми будем летіти додому нас не зваблять проміння сади, очі в очі до темного хрусту, хай не зібрані з гіркли меди, без любові нікуди не пустять наші діти не з полум'я зрад. Ми були нашій долі покірні. Я ні в кого тебе не забрав. Я зумів дочекатися вірно. Так давно, так невтішно люблю. Це вже важко назвати любов'ю. Перебуду іще, потерплю, Потім буду навіки з тобою. І прийшла Зозуленька до Бога. Чи рахую так я всім літаю? Не прошу для себе я нічого. Лише дай... Воскреслих привітать В цій красі, у Божій благодаті Під весіннім сонячним дощем Стільки душ і щедрих, і багатих Народитись просяться іще І синами хочуть народитись Щоб цю землю знову боронить І жінками воїнів любити І маленьких діточок любить Так чому ж ми плачем і кохаєм Захлинувшись щастям на краю але так і досі ще не знаємо, Що живе і справді у раю. Там за звуком далі тільки звуки, За єдиним білим кольори, За прозрінням глибше тільки мука, Тільки мука зріє до пори. Так було, відкрилася дорога, Розлучились з Богом небеса, і упала сонячна корова, наче незапитана краса. На вітри, на полум'я, на стерні, на усі зневіри кровень, І ніщо ніколи не поверне те, що звір в зорі запливе. «Посуньтесь, куме» «Посуньтесь, куме» Він сказав і ліг Віки зоріти нам Під яворами І буде низько Нахиляти зглід Але він буде нам Як за горами «Посуньтесь, куме» важте ще хоч раз Я розкажу останні всі новини Розквітла дітьми Гайчура гора І перейшла з городу в двір Калина, посуньтесь, куми, я би вас прийняв Вступив би й неба, клапоть між гуками Ці небеса навіки нам, рідня Цей запах сліз, жасминово-гіркавий Звиняйте, я нічого не приніс Гостинці всі в дорозі відібрали Не говоріть образливого ні Помирить нас трава під яворами Котилася торба з високого горба Для мирців і старців по торбинці в руці Для пташок і квіток ось такий капшучок Цвіркунців без підків і сонячних зайчиків Тільки ти про це цей? А хто в торбі сидить? Горобець молодець Він на скрипочці грець Дві коровки малі і жучки ковалі Ще й бравий комар він спішив на базар Ніс хлібця до гриця. Порівку, медівку ще й оцю частівку Став я торбу трусить, став я торбу просить Випускай, вилізай, хто не встигне, нехай І пташки, і квітки, на дубах козаки Горобець молодець, що на скрипуть цігрець Дві коровки малі, і жучки ковалі Ще й бравий комар поспішав на базар І мурашок полки, ще й сонячні зайчики Покладу я в торбинку Чебрець материнку, веселу іскринку і хліба шкуринку. Літописець навколо все, живе, немов прозріле, лежать гробки в серпанкові зі сном, Мов безліч душ у рай не відлетіли. Святкують по доляночку весну. Не всяка пташка вірі відлітає, Як ця синичка грудочка жива. Душа твоя, Марічко, я знаю, Землею, мов травиченька, співа. Так степ звенить у досвіта столом. Молитва так безсмертя відкрива, Та ти ж не тільки в душі нас цілуєш, Прийшла ти нас піснями сповивати. Тобі є все, усенька Україна, Що дав Господь, що вік не обреда, Встаю перед тобою на колі, Мого народу, мати молода. Дивлюсь на тебе й весь, немов мов Які ще треба світу чудеса. Мов ті слова, що нам не вистачає, Тополь піднялися в небеса. Чернички ви мої, небесно рігі! Та ж ви ще літаєте вночі, Листочки сльози лагідно погідні Тримтять і скряться З дому вдалечінь. Спасибі вам За полум'яю ласку, За повноту високу Для очей Телесокові гусеньки і казку, За все, за все, Що вічністю тече. І ви, ставки, і ви, Садки вишневі, тобі спасибі, ай щора гора, що душу цю, цей мій духовний невід, не в порожнечу кидаю щораз.